Radio Helsingissä mennään sunnuntai musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta, genera piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntai-ilta kahdesta neljään, toimittajana Mikko Matla. Musiikki musiikki musiikki You are among friends. Radio Helsinki. Ei lähti, ei lähtä, ei lähtä, ei lähti. Missä Nimeni on Dingo. Joku huutaa vain Painu wow! Hurja biisi! Hurja biisi! Hurja biisi! Ja nyt meillä on alkanut siis tämän juhannuksen dingo ja tekninen, DJ-tekninen voi poistua tiloistamme. Kiitoksia. Hän katsoi, että hommo olen täällä näin, koska teemme historiallista nauhoitettua lähetystä tällä näin. Ja sen, näin ollen luimme paljon teidän lähettämiä tota Facebook-viestejä, tota, mitä on tullut lähetystä ennen, ennen tiistaita kello 16! Ja, Dingo, spessussa soitellaan dingo, mutta myöskin kaikkea tähän dingoon liittyvää musiikkia ja muutakin tai noimaniin liittyvää. Nyt niitä nyt niin hirveästi ole, mutta porilaisten marssit totta kai pitäisi soittaa. Mikä pitäisi vielä? Tämä on hurjan viisi, tämä on niin, no niin, no niin, no niin, no Eikö se ole nyt niin tulkintaa? On ihan, ihan mieleen. Kyllä, siis oikein, oikein niin kitarat, kitarat, kitarat tulessa ja kitariset laudan näkyy. Kun noimali niin pani menemään aikoinaan. Tänne on hommattu myöskin Turin yleisöä paikan päälle. En niin paljasta kuka hän on. Tuntematon toistaiseksi tuntematon. Täällä on kuullut tätä versiota aikaisemmin tuskin. Olet. No en ole. No hyvä. Että tu on varmaan kukaan mukaan. Tässä on rabatti. Ne on tehnyt useammankin kappaleen nämä. Mehän on ottaa enemmänkin. Dingon versiota. okei, ei oikein edisty tässä näin, mutta on tulossa myös mun muitakin tota, noin dingon covereita totta kai. Ei se ilki on punaisellaan laulaa niin niin. Osa ei ehkä noiman viisra. Tämät. Tämätä tämätä tämätä, tämätä tämätä mikä tuli tämä rabatti? Tämä on siis rabatti, mutta siis mitä tuli ne sikaduo, mikä lauloi? Sitten no se etteeksi. Sitten on niin. Ripop. Olivat, olivat tehneet. Mutta hei, järjestetään, järjestetään. Jark tämä on niin kauheettia kuin näissä paskiksessa. Katsotaan se vielä valaa kaupunkiin. Joku Huttardingo painu helvettiin. Minä lähen sinne missä naulassa. Nimeni on Tiedätkö, se, ne ei vielä toistaiseksi tuntematon... Niin kuka on tuottanut Dingon ne, ne klassiset kolme ekaleviä, varsinkin ne kaksi mutta myöskin se kolmannen silloin, ennen kuin ne sitä kertaa. Joo, tottakai tiedän. Kuka? Lasse Norres. se oli niiden manageri, se oli niiden manageri. Se, se on kaikissa Dingon muisteloissa, missä ei ole noima, niin sillä on Lasse Norris kertomassa, mutta ei se, se tajuu mistään hemovittua. <laughs> Mä, mä, mä, mä, mä annan sulle, sulle tätä vinkin. Toi oli hyvä vastaus! Oli. Se, se tuli katteekin hyllyltä, se tiedät tän, se tiedät tän. No niin, mutta nyt tässä, tässä on se. Oli tuossa vain elämä. Sanoit vuosi pari sitten. Miespuolinen artisti. Mitä <lipi> tietoisa, en mä tiedä. Joo, <lipi> no katso, tulee, katso, Mennään Toi on vaan hyvä, jolloin, että tiedät tätä näin. Se on vaan kehu. Älä nyt... <lipi> Mä otan kyllä tätä, tätä, tätä, <tätä>, <lennukatta>, tätä. <tätä> Pave Maijanen oli Mestari Tarinolta-levilta. Niin, sinä muuten esittiin omia biisejään, mutta tämä meni esittämään <laughs> <laughs> niin vaiheessa, niitä hitteen oli hirveästi ollut. Niin, Jaa, et, siis, täs, no joo, ei olisi tullut. No, joo, joo, joo ei, ei, ei, mutta se oli, se oli mahtavaa. Tässä on nyt seuraavaksi. Tässä on nimittäin... Tota, no, niin, mulle, mä ostin euro 50 kolmeen piiden viiden biisin dingo kokoelvan vähän sitten. Niin siitä löytyy Leivoton tuhkimo reviks Tää on reviks nyt sitten. Tää on se. Ei tää nyt hirveesti toistaiseksi eronnut sitä mutta yritetään ne kuunnella tätäkin. Facebook-viesti tullut siis Vappu Nieminen laittoi, että olin kuusvuotiaana Dingo-päissään pyhänyt itselleni nahkahousut pienistä nahkapaloista käsin parsimalla harmi, että kun kuvallisesti todistusaineisto ei tähän löydy, hätään löydy, ja todennut mussille, että on ihana digata Dingoa, nimimerkki Pertti ei osaa laulaa Nieminen. Oi, oi, oi, oi. Ja mitäs vielä tässä on tullut? Tää on, on kyllä aika kesy-versio, kyllä nyt täytyy sanoa. Mutta siis syytään näin, miksi, miksi tänään pidetään dingos -pessua? on tietenkin se, että juhlituksena pitää soittaa tai tai suomalaista musiikkia, niin mutta myös et Nino tekee niin se virallisen comeback keikan saa nyt tän nyt sitten tänään tänä iltana ei, tämä on vähän. olla jossain vaiheessa, jossain vaiheessa sitten tuo tuo tuo tota noin niin tuonoi tuo tuo tuo, joo huomasi, niin tota niin al al alkuperäinen versio, mutta aina silloin on pahiksi, että toivutaan, että seuraava kappale, koska kappale -nimi on perjantai ja nyt vaikka nyt on tiistai, on myös perjantai, kun tiistain täällä, koska siis äh, siis viisi Suomessa on tota noin 21. päivä, jolloin on, joka on siis keskiviikko, eli nyt käytännössä on juhanusaatto, että kun Dingo tekee Juhanus Aalto naisen kappaleikkaa, niin tämä itsessä pal on aidompi pitää tämä nyt tämä lähetys, mutta tämä johtuu studioteknisistä syistä, kun tuota, avainteknisistä syistä, kun tuota, no, niin ei pääse pitämään studio-lähetystä, niin olisin mielelläni sen kyllä suurenakin tehnyt, mutta Mut tiedänkin näinkin päin. Pitää se, Au se laulu autiosta saaresta, hyvä. Ei autiotalaisi kuitenkaan. Yksin tätä Sainta, mutta on, on, on tulossa myöskin jotain noikunnusoulutuotantoa. että noikun juurella, Tässä on elämäntuskaa. Muista vain Miten tämä tulee näin hiljaa? Perjan. Kato, kato, mä sen verran osasi. Nämä laulut on Kukaan kuule, vain ei vasta rannolta. Sinun suudelmastasi tiesin. Tämä Mutta kun toi Vappumielinen Nieminen mainitsi tuosta eh, nahkatakki, että se oli varmasti tuota, no, niin nahkatakkista tytöstä tuota, no, niin vaikuttunut, niin seuraavaksi kuudellaan siitä, kun hän päästään nyt tästä biisistä jossain vaiheessa, niin nahkatakkista tyt, ty, tyttöjä Stieg-versioisen. Yksin tämän yön tähden taivasta koristaa, jotkut saavat edelleen terästä taittaa.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 Joo, toi ei, ei, ei, ei, tuota hän tulee vastaan, ei mitään. Hän aika kauhea. En. No niin hyvä. Nyt nyt nuori elämänsä on kolmis. tunnetta tähän näin. On Niistä pitää. Ei ei, ei ei muuta kuin filanoida alepaan. On on kun hän ty Tää lasten ja kulkee ilman saatajaa. Hän on ollut joskus nuori nainen. Käyttänyt aineita piiristä tinneriin. Maanantajaamut mut vain yhtä tuskaa. Näin ei niin sen muistot vierellään hän on herättänyt. Tuntien kipeää, jäämisen tunteen häpeää. Hän on aika takkinen tyttö, se sama tyttö on nähnyt helvetin. No, rake, rake, rake, rake, rake, rake, se sama rake, rake, rake, Hei <saa> rake, <nauraa>, rake, <tys> on rake, <tys> <tys> <tys> wow. aika kurja. Tää. Parissa tuosta noin, koska tuo kuulosti aika hirveältä. Mutta Noimanihan on käynyt merillä tunnetusti ja rio Ho ja bla bla bla. Ja onko joku, joku laittanut niin tuossa Pavo Mantyla toivoi huumetta Japaniin miljoonin takaperin. Mutta jostain kuvasyystä tuossa 35 pisin dingo. Kokoelmalla ei ole huumetta Japaniin, tuota biisi, mikä on aika voinen häpeä. Yllätys. Mutta perseen vie huumeita Japaniin ja Japaniin ja nipponiin ja pian no niin, lunta sataa. Mutta sähän osaat Japania. Osaa? Eikö sä ole asunut Japanissa jonkin aikaa? No jonkin aikaa joo. Jotto no, nihongo kudesai. Hmm. <laughs> so des ne. Mitä? So des ne. Hmm. Hmm. <laughs> Osaatko sä sanoa, että noiman noimani on kermaperse? <laughs> no en. Sitähän haaretettu. <laughs> <rumpuun. laughs> noimani kaitsee joutua! <laughs> <laughs> Olis mennyt ihan takolla mennyt läpi. <laughs> tää on mietitään, mietitään nä näitä tota niin, niinku, noimani tota, niin sanotukseni Rio mä lähdin banaanilaivalla pois niin sitten se, se, se on riipine useita niin Banaanilaivalla pois tuevo ei, ei mistään ja Jotka nuoruuden leikeistä luopuen paljon saivat vain yksinän kantaen, palapeliä virheistä liitellen. On tyhjien tyhjien testraanimme, on ihmiset jättäneet. nen se sama tyttö on nähnyt elvetin nahkahousunen saksalainen se sama tyttö on uskonut uskontiimiisiin hän on nahtatakkinen tyttö se sama tyttö on nähnyt elvetin nahka takkinen tyttö se sama tyttö on uskonut uskontiimiisiin mikä hän on hän on nahtatakkinen tyttö kiitos Yksi toi isku. tyttö. Se sama tyttö, on, tyttö. Se sama tyttö on, <tys> Yksi niin, näitä äh, äh, niin, kappaleita. Niin muistaakseni tämäkin Tääkin oli jo pikkuhitti. Ja siinä te taas ollakin, pääsee. mikä sitä nimittää taas olikaan. sankari, joo. Tämä kaikki tekee selvän mustaa. Elän kuin päivä viimeinen. Onko se muistaakseni tämmöistä kappaletta? Onks en. Se, joo. Jätävä on pohjan tuuli. Saan taas huulet siniseen. Jostakin mä kuudon, kuulin. Tule sinne, missä vietimme, nuo parhaat hetkemme. Elämäni sankari, sinä muistit mua. Horttikongin suoja saa. Nyt no, kun nämä kasat uudestaan, niin kun se rumpali oli Noimanin kanssa jossakin haastattelussa, niin muistaakseni tuota, no, niin sanoi, että tämä oli se suosikin kappale, että ei hyvin mene sielläkään, mutta tuota, no, niin mainostavat, mainostavat, aukos, mainostavat aukos ja selkein minä varoitan, koska halutaan, että joulu on niin seuraavaksi sitten kohta Noimanni tulkitsee jouluevankeliumi, että siitä kun odotetaan... seudun virallinen kulttuuritaajuus. Radio Helsinki. G-Live Labissa perjantaina 36. Motoboy, karismaattinen poptähti Ruotsista. Svengaavaa skandinaavista melankolia ja elektronista poppia tarjoava Motorboy keikalla siis perjantaina. Lisäksi Electro Jazz Trip Hop Duo Phantom ja Dance Electroa ja audiovisuaalista taidetta esittävä Kaspergi. Tule mukaan klubille. Lisätiedot osoitteesta glivelab.p. Tervetuloa. Kippis. olut ystävien, ystävien seurassa. seurassa. Olutohjelma Kippis alkaa taas. Meillä on olutta, vieraita, safkaa ja musaa. Uutena myöskin ollut juorut ja ollut kirjat. Torstaisin kello 18-19 Radio Helsingissä. Tule oluesta. Kippis, olut ystävien seurassa. Ägäisjäkäträ. En yöltä sammas Kippis ja Estrella, kimpassa ilon tähden. Olet ystävien seurassa.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 Sopi tuohon, noin tää se on tuohon perään. Teillä Olipa on... kaunista. Olipa. Wow. wow. mä sun elämä sankari? Elämäni sankari. <laughs> nyt se on Ei nyt minä nauraa. Tätä, tätä tulee hyvä, tää tulee hyvää noimannin mutta tässä kappaleessa. Rakkauden <sum> renki. Silloin kun jotain puhutaan, niin, niin aina sitten tämä bi, bi, no niin, biisi, biisi, joskus Kaivarissa ja pikkututaita hitkeä laulaa mukaan muka, Aiturivissä. Joko aine ilta, hyvintoas Pumentatyny ni kynelee ni ku voi jo. Amukapian mustaa edän sateeseen sakea. Meid eiole sotettuu vielä levo levoota tukimo monta kertaa, niin pitäiskösässä. Jo no pitää! pitää! Kyllä nyt tulee yää! Tää <laughs> Tää on tästä rapastia. Voi helvetti. Miks? Miks? It's miks? Mutta kai tääkin on pakko mennä Kersiin lasten ja Oikein. Iltapäivästä iltapäivään Nyt tilkataan kyllä teitäkin tässä näitä Mutta koska on juonus, koska on juonus, koska on juonus, koska on juonus, juonus. Tätäkin on toivottu Facebookissa kovasti Ja aina kun on juhannuslähetys, niin toivotaan, toivotaan sitten soittakaa Dingon juhannustanssin Oh, yeah. Hold on. Heavy riffy. I oh, yeah. Veripalvelu, lupaa elää. Tässä on Noiman, Kaja Kärkinen, Ile Kallio, Tommi Soidenmäki, Jenna, kuka liianäkään, Pavel Maajanen hyllättään Heija Kantola, Panu, larnos ja Remu. Kurilani, tulisiko Noiman? Noiman on mainiteltä tässä ekana. Laulaa sitä Noiman ekana. Yhdessä laulaan niin ja ylipetään seuraavaan Niin on elämä arvaamaton. No niinhan se on. Ei, elämä oli arvaamaton. Mutta Mut siellä, siellä Noiman olisi jossain vaiheessa laulanut, mutta... Oikeastaan enemmän ei en en jaksanut, en jaksanut odottaa. Miksi laittoi niin ne sen Ei, no, Tuntematon. Mm. Joo. Sen on saa – ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, nyt ei, ei, ei, Ja ei, ei, melkein puolivälissä, että vai ihan hyvin kehtäty. on ainoa kappale, mikä on suurin piirtein hyvä tässä näin. Kappale, mitä ainoa, ja sinä laulutat ainoa. Mhm, kuuntele. Istun puiston venkellä, joka valtion oma on. Mua rakkauden veriset huusut ja, ja paitoihin hoituun. Ja kuluneet kulmahampaat, loput kynsistä syyn. Tieto perkelee pohjoista, kuulee siniseksi lyö. On seuraava kapallinen lähtee, Sari. Eikö tämäkin ollut aika hyvä? Tämä kuulostaa, kuulostaa vähän siltä, että tämä tulisi vähän hiljaa toisesta levonasta. Kokeillaan, kokeillaan tuota, se, että onko tässä mitään eroa? Vai, tuota, noin, onko se vain tuo levi on sen verran huono? Odotetaan. Selvitys, selvitys, selvitys. No niin. tämä vähän kovempaa? Ei... ei. Kuna tota ainoa, ainoa, ainoa, ainoa, ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, mielestä. ainoa, Joo, joo. näitä ainoa, kunnastot näitä, kunnastot ainoa, kunnastot toisesta kunnastot ainoa, kunnastot toista kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ainoa, kunnastot ja perkeen popjo istu huuli huuleet siniseksi. Pardon sinun aro Hei helvetti, tunnistitko muuten kappaleen? Hyvä, tunnistitko vielä Hei. Et, Piti muistaa tätä etua takaisin. Katsotetaan Sammy Altone vai mitä tämä onkaan? Maa, siis se on se jossakin bändisalalla oli joskus. Ja sitten tuli tää Kirsi Salon poikaystävä. Ai niin silloin meettiin kummaspäin, sun olisi pitää soittaa ystävä. tätä näin, koska niillä oli 10-vuotiaan ikäeroa. Kirsin puolesta 10-vuotiaan vanhempi taaksepäin. Kaikki seuraa. tietää sun Timo Tarinas nimeltään. Taiva oli sinullekin. Ei ole kyllä enää, mutta lauta mieluummin auto että Ja elämä on helppoa, sillä kun on joku, josta pitääkin. Ei tarvitse mennä nukkumaan itkeäkseen. Että on levotun itsensä Ja elämä on päivästä päivään vierailen. Sinullekin! Päivästä päivä! tekee! Itse asiassa martyryksen! Se meni hyvin. Miten voima todettiin aikaa Samaan aikaan väärää Mitä <mielisri> <elämä> te? on te? Mitä te? Mitä sin tässä vaan tässä ja Luen noissa Facebook viesteissä Apinatarhan, Apinatarhan... Tämä on sanotuksia, sanotuksia. Mennään Apinatarhan eikä ikinä pois. Mennään Apinatarhan eikä ikinä pois. Pitäisi ikinä pois on Sitä tarkoittaa, mutta... Mutta kato... Noimannilla on kuolemaan Apinatarhan. <laughs> niin, niin joo, totta. Niin se on. <laughs> joo. Repele terveisiä. Repele... Mikä siellä on ikään se joku... Tota ne, apinatyyppinen ratkaisu siellä niin... Korkeasaaresta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 Totea, että niin dingo-liinit, tai noimannit no, niin ja kaikki, että, että toi, tuota, tuota... <tos> Dingo-keikat on Suomen suuri karaoke. Niin. Nyt, josko nyt me siihen autiotaloon tässä näin? Nyt. Nyt. <tos> <tos> tässä on Krista Jylhä, Hits by Kids. Levyltä. Kuunnella sitten. Mites hän... Aurinko laskee selkäsi taa, se värjää sun hiuksesi punaisella onja. Eput laulaa, älä mene niet et menet tai et silti sydämeni viet. Na, na, na, na. on silmissä <Dé> <zuja> tässä vaiheessa varoitaan, kun tulee vielä yksi kappale, ja sen jälkeen vähän tautetaan tässä, ja sitten tulee taas Joulusta Noimanni-musiikkia. Kyllä joulua, aina joulu jouluna aina, niin kyllähän se nyt on. Enää puolueesta joulua, juuu! Ja käsikädessä kuljemme ja se minua niin ravistaa! Ravistaa! Ja toi tuli Alitalitalitasta! Niin Parempi versio! Ja se minua niin rasittaa! Ja hetki saa rasittavan kanssa Meillä menee nyt täällä hyvin! Ei ittoa. oli Freudilainen. Kyllä, kyllä. Nyt täällä pitäisi soida joku kappale, mutta ei se nyt soi. Tässä. Mikä tässä nyt vie? Kirjoit on Reinina autio, talo, levy pyri, tossa noin, noin on kaikki kohdillaan. No ei miksei kokeilla sitä, <köhön> noin tosta. Nyt ei kulu mittaa, nyt ei kulu mittaa. Täälläpäs, täälläpäs, täälläpäs, täälläpäs. No nyt kato, hyvä, hyvä, hyvä. Kirjoitetaan vähän vielä tässä, näin ja sitten mennään tota äh, mahdolliselle tavalle. Ja, ja sitten jatkamme joulun äh, meidän ennessä. Ja se minua niin <lipäätä> Rasitt Deji rasittava! <tuhu> rasittunut <tuhu> <tuhu> <tuhu> rasittunut. <tuhu> La lasittuneen katseen rasittunut. <tuhu> <tuhu> Tarvitsee juhannusta. <tuhu> <tuhu> Se on alkanut juhannuksen viettää varhain. Nyt täällä tiistaina tosiaan ohjelmaa onautetaan. On, on, on, Tuolla alkoi sataakin ihan sopivasti justiinsa. Hyvä hyvä. Ja kirjoittanut tänne on tuota toi äh, Maari Koppinen Hesarin kritikko. Niin to seuraava toiveen on laittanut Facebookiin. Luetaan sitten mainostaan jälkeen, lähtee soimaan. Mitäs muuta tänne on kirjoitettu? Ja Mä olin, tö olin töissä juonut auttuna enkä pääsin kuuntelemaan, joten soitan ripitellä Autotalon kertsiä tuntiin. No en ihan tuntia tästä. Menin muutama kerta tullut äh, luovan sanoituksella myöskin lisättynä. Että toivottavasti palalle kerpaa. Ja sitten House with Name vai millä nimellä ne ulkomaalaiset pitkään pitikä kykyttää niin tyke törviä innoitella House with Name siis autiotalo tietenkin englanniksi oli. Se on sotisen viime dingos-pessussa, en nyt tällä kertaa näin ole. Kirjoitan. Kirjoitan. Salaetta viesteeni meikillä tai itelleni viesti, että mulla on sellainen muisto, nyt kun pitäkää kertaa nollin, muisto, että päätyn noimani reposeilla, kai nauti otoa, tapahtui kuopiossa 1960. Moni silloin kolkitkaksi vuotta ja mahti ne jo oli niin kuin sopius ihan selkeästi tätä näin meikäläisen purahdutke. Mutta tosiaan nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt nyt Radio Helsinki. Müller at Goisthof. Joka perjantai 6.8. Studiossa Stina Koistinen ja Sara Melleri. Yhteistyössä sincity.fi. For the modern lover. G-Live lapissa perjantaina 36.4. Boy. Karismaattinen poptähti Ruotsista. Svengaavaa skandinaavista melankolia ja elektronista poppia tarjoava Motoboy keikalla siis perjantaina. Lisäksi Elektro Jazz Trip Hop Duo Phantom ja Dance Electroa ja audiovisuaalista taidetta esittävä Kaspergi. Tule mukaan klubille lisätiedot osoitteesta gelivelab.fi. Tervetuloa. Radio Helsinki. Hei, radio joo. mut laitetaan, etten, laiteta, laitetaan ensin tuo nahkis tähän näin ja etsitään tuo oikea levy tuota noin. Piti soittaa se joululevy. Juu, joo, ehtinyt. Hän tulee vastaan emi. Tähän ilmeen. Alkuperäinenkin nahkis soittaa. Rakka-takkinen tyttö. Hän on koppa. Kiree Setä sä kyllä laulaa tähän, tai miten sä oot kuullut tän aikasemmin? sitten, sitten, sä oot aina, siis mikä se oli, sä aina laulunut sen minua niin rasittaa? Se Joo. Sä oot aina, aina kun ihan oikeesti aina kuvitellut, sä noin menee? Joo näin se on. Si siis tää on fakta? Tää on fakta. Okei, onneksi olkoon? Ei oo ravisuttanut. <hysy> <hysy> niin, mä ajattelin, jos menis Noimannin kanssa kusilaarille, niin mikä, mikä niin ra ra ravistaa sitten, sitten? <hysy> Mieluummin rasittuu kyllä. <hysy> Juuri näin. Tyttö, ty, ty, ty. sama tyttö Ja nyt sitten, nyt sitten, sitten, nyt sitten, sitten, sitten, nytten, sitten, nytten. Tänne on siis tullut Mari Koppi, sieltä tullut viestiä, missä sitä Segi onkaan täällä jossain. Tuossa on, hei! Ai, kunnes vähän. Tää on herkkää. Hyvää joulua, mireleikin. Hei, toimeisinnän talossa. Se seis best. Sekä jouluna että juhannuksena. Mukana Pikkolo Trumpetti. Tuo tuli taustalla. Tuli se kovera avaus mikä tuli autiotalosta äsken. Mukana siis Pikkolo Trumpetti, minores ja kitarasoola. Hilja hiljaa joulukellot rajahtaa alaina. Nämä joulukellot ja mahtavat sanat, joihin isketty peräkkäin ja luottavasti kaikki dingoasi, että autiotalosta on nakkataakin se tyttö, okei. Askeleita etelisestä. Joku muistaa vielä tämä. Olin unohtanut tänne olevansa ollut kokonaan, mutta sitten tuli mieleen, että oo. Mä oon joskus soittanut tai Ja kaivat tuota. Tuo vuonna 2011. Suussa seisoo tyttö. Mahkatähkinen tyttö. Onko se mahkatähkinä onko? Sen on kylmä. Mahkatähkinen. No, Tää voisi ottaa Vielä yksi joulu autiotalossa Oi, oi, oi. Kyllä on niin laitettu kaikki, että yritetään niin saada hittiä yritetään ikinä. autiotalossa Eikä toi. He, mennään tunnelmassa tuon toiseen. Tääkin sopii vähän tunnelmaansa puolesta tohon äskeiseen Niinku, ei lakkaa. Englantilainen kansanlaulu tai Irkko-meenikin tai, tai, tai tämmöistä Kauan sitten tästä maasta pieni kansa unelmoi. Nyt vain poltettua omalta miehet hautan Lapioon. Laulut kapinansa jatkaa vastaan tahton herrojen, jos sä kysyt mitä kapinal on mene Ja vietä musta myrsky luona. Ei enää ole, sitten näet helvetin. Niin kuin sata rohkea, laivoa seila sydämät syrjälleen. Sain sata rohkea. Laivoa. En tiedä. Portas. Tuskin. Hyvä. En. Kyllä minäkään vielä tästä tunnista. Mä omentan, että tää on tuo oikea levy. En tiedä. No, Tauhta kuulostaa niin paskalta, että tää todennäköisesti teosinko siellä rapattiin. Tukka pystyssä katuja ja astelee. Toi, toi muuten riitti tosta biisistä. Mutta mut me voidaan la laulaa tätä kerttosäkettua, kert kertsiä, tota no niin, lauletaanpas vaikka niin, että notta, että tuota, tuota, ä, po, po, po, että tuota, ensin niin ni kuin minä autin, sinä ja minä, minä ammukasta, tehdään niin, että mä laulun aina ekan, eikö siis Hetkonen, jos, tehdään niin, että mä laulan, <laughs> mä laulan aina ekan sinän ja sit sä laulat minän ja sitten sinä ja sitten sä laulat minä ja sitten jotain näin. Sinä ja minä. Joo, sinä. mä ensin. Siis sinä, siis laulat minä. niin mm. ja sitten lauletaan ensin. Okei, sinä! Minä. Ja minä. <laughs> <laughs> Lyhensi sitä ensin. Tai sinä, minä. Mikä? Ootetaan se pelkästään. Ootetaan jäädä tämän jää pois. Sitten, ei, ei, lauletaan se vaan. Mä Olo, voin laula Okei, okay, Joo, no. ja sitten, ja sitten sit lauletaan samaan, mutta samaan sitten liikennevaloissa yhdessä. Okei. Okay. Noni, sinä! Ja minä! Liikennevaloissa sinä! Ja minä! Slummitaloissa sinä! Ja minä aamukasteessa. Ja nyt laitetaan siis sinä ja sinä, se ihan samalla tavalla, no niin. Sinä ja sinä liikennevaloissa, sinä ja sinä summitaloissa, sinä ja sinä aamukasteessa. Nyt laitetaan minä ja minä. No niin, minä ja minä liikennevaloissa, minä ja minä summitaloissa, minä. minä ja minä aamukasteessa. Ja sinä sinä. Sinä. Ja sinä. Liikennevaloissa, sinä. Ja, ja sinä. Slummitaloissa, sinä. Ja sinä. Maavukaasteessa. Oipa surkeita oliukseni leikannutas Ne seisoo kuin järkikohden vastaan tuli Kulta sepän liikenne eteen Oi ei helvetti soika. ei mä kelaan sitä vähän eteenpäin. Ei, ei, to, to, to, toi, minä, he, ja ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ja ei, ei, ei, ja ja se ja ne ja niin päin pois. Mutta hei, pitä pitäis meillä on vielä aikaa? Meillä on aikaa. kymmenen minuuttia. Hoho, ho. kohta loppuu, kohta loppuu. Huh, ei oo, ei, enää. Tuolla yksi yks vielä löytyisi tuota, no, rapattiversio, mutta ei, mut ei, ei, ei, ei, nyt ei, ei, ei, ei, kaikkia, ei, ei, Minä ja hän ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Juhl on saanut rakkaudena aikaa, poika nyt Poika rakkaudessa ei taida varten, että on ollut No eipä taida. Niin. Nee. Ei. Hei, tää tää on tuossa nyt kestää, kun se pääsee, tuotaan, niin no, asiaa. Mutta hei, löytyy live versio, tää on hurjaa, tää on hurjaa. Tää kauhistunut täällä, täällä Tää on ihan kauhistunut. Hu, hu, huh, joo! Tää on hurja! Tää on rasittavaa! Tää. tää oli siis joku tämmönen runtausbiisi, minkä ne lopetti aina keikkaansa siis alkuaikoinaan. Tää, tää ei oo mikään varsinainen dingo-biisi, mutta... Mutta kai, kai kun ne ihmiset tiesi, että on viimeinen kappale, niin jaksavatiin nostaa se tästäkin, koska tän jälkeen nähdään teuppareilta on luossa. No niin! Kirku! Kyllä kirkuminen, kirkuminen. Kyllä kirkuminen pyrkisikin tähän. No niin! Mitä päättitään? <laughs> popera! Popera! Popera! Popera! Niin, paskiksen, paskiksen Dingos Pestu pentelee viimeisiä tässä näin. Dingot ennen tekee comebackkeen kanssa ihan justiisaa. Mä voidaan olla kuudes siellä paikan päälläkin. Lähetäänkö? Lähetäänkö? Lähetäänkö? Lähetään. ja nyt jo nyt jonottaa. nyt jonottaa. Lähetään. Lähetään. Lähetään. Kata, tässä on tässä näin. Ota pois. Ota pois. Ota pois. Mutta mikäs kappale täältä löytyy myöskin tuota noin, myöskin tuota noin, myöskin tuota noin, myöskin tuota noin tuosta noin, noin, noin, noin, noin, se seuraava. Niin, te, te, te, alkuperäisenä pitää kuitenkin, alkuperäistä pitää soittaa, alkuperäistä pitää soittaa. Tässä on tämä rasittava kappale, eikä ravistava kappale. No, mä tunnistin tämä heti. No, niin, joo. Ai niin, tämä on se biisi, mitä mä en osaa. Kyllä mä tämän osaan. <laughs> katotaan, katotaan meneekö nyt oikein? katotaan. Jos on kaikki nämä vuodet Niin joo, ei lapsia, siinä. Siinä. Ei kannata luopua, ei oteta paha pois. Hiuksesi, Popular, laulaa, laulaa pitkä kuuma kise. Mutta tämä kertaus onkin ihan oikeasti. Kutsun kappiitettu kaikkea kaikon, että kenties karsimpana kertaus, että että no niin, että no niin. Miten se rapper se, se minua niin ravista ja niin aivopauroin, niin ravista ja aivopauroin. Ei, ei helevettisoiiko? Miten ne voi vielä tämäsen kappaleeseen kuulua? Oli se rasittava, oli aika rasittava sekin versio. Niin. Kädessä kuljemme talona. Aution, ja se minua niin rasittaa. Ja, ja tämä hetki minut pian aivan aurion, kun talonaution kanssa jaa. Ja, ja käsin kädessä pujemme talonautioon. Ja tämä hetki minut... Pian vaurioa. Kutsuaan! Ei voi tehdä jatkunut. Mä en ole edes muuta, pitää meni. homppa, homppa, homppa, homppa, homppa, homppa, homppa. Tuuttu, Ei vikapiisiä, ennen Aika hyvin sanottu muuten. Hetkalle, onks täällä lähtemätyt oikee biisi? Eikö se edelleen? edelleen, edelleen, edelleen, edelleen, edelleen, edelleen, edelleen. kolmanetta levyltä mitä mikään myy paitaa 9000 ja sitten piti ihan floppina. Ollaan tekee tämmöisiä Tämä loppu hien hien hyvin. Otan on raira rapa rapa Nyt taas mä sohlaisin raparaa ja jos mä saisin raparaa sieltä, niin tuosta, täällä on toivottu. Osaatko, osaatko laulaa raparaa, raparaa? Älä höpökkele, hehkö tätä on nyt mitä Okei. Kohta tulee se loppu raparai raparaa, raparaa, raparaa, raparaa, raparaa, raparaa, raparaa, raparaa, Selkeen laitetaan vielä kappale. Se tulee sitten puhtaasti kokonaan. Saipaani ja Vielä minsa se minsa Nyt no, rapatetaan kaikki rapattamaan. Rapa -ra rapa -ra Niin Haluatko vielä kertoa DJ-tuntelmaa, äh, tota, niin, mikä sun niin kuka se olit vai pysyikö va, tota, no, no, salaisuuden verho loppuun asti tässä? Pidetään tämä salaisuuden verho tässä ja oh, joo, annetaan joo. ihmisten arvuutella kuka olen. Kyllä. Ja niin se on, mi tämä, on, tämä on ehkä paras piikki, mitä mä oon koskaan sanonut ja tätä on ehkä, en ole jopa miettinyt etukäteen, mutta olisin voinut viettiä viettä tämän etukäteen loppuun. Ehkä kauhean kappalut, mitä kuitenkin kuitenkaan sitä löytyy. Jotkuthan on sitten ihan oikeasti hyviä, mutta se on, kun tätä, on, tätä on toivottu. Tätä on toivottu facebookissa siis tätä on toivottu facebookissa että, että facebookissa toivottu että on joku toivoa facebookissa että joku toivoa facebookissa facebookissa sain sanottua anna mun kaikki kestää eipä kule anna hyvästi kiitoksia minut maton alle nyt nettiä yksinään myi trakautta eniten tarjoavalle Olit matkalla yksin, ei mihinkään. Kuvasi tanssii ruudulla. Sulla on tuhansittain frendejä jo. Olen luoksesi eksynyt kulkukissa. Näin kuvasi Facebookissa. En elä toivossa. Asun sun makuhuoneessa, Facebookissa, numerosi sain sun ystävältä, joka kutsui sua vain etun nimeltä. Soitin sulle ilta kymmeneltä, mulle vastasi mies kärikäin. Laudusit taustalla, mies vain vastasi väärän numero. Olen luoksesi eksynyt kulkukissa, näin kuvasi Facebookissa. En elä toivossa, asun sun Facebookissa. Kuvan tässä sun rita? Nettitikkuu ja sydämessä. En elä toivossa. Asun sun huoneessa. Facebookissa. Löysin sut Facebookista. En tahdo muita etsiäkään. Saa. En elä, elä toivossa. Hyvä Facebooki, täällä näin. Asun sun, sun makuhuoneessa Facebookissa. Helveti, hyvä Facebooki, hyvä hyvä, booki, hyvä Facebooki, mm -hmm. hyvä, hyvä, hyvä. Olen tässä sun ritariässä. Meneemme sydämessä. Elä toivossa. Asun sun Kaiken makuhuoneessa Facebookissa. Facebookissa! En mä otettu sit kuitenkaan antaa puhut, mihin puhtaasti. <tum> diida, diida retroversio Ja eiköhän rapaa tähän loppuun vielä kerran. para para para para para